בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי תפילות, תפילה ק"נ, מפסד על תורה רמ"ה בליקוטי מוהר"ן. גל עיניי ואביט הנפלאות מתורתך. ברוך אתה ה' למדני חוקך. דרכי סיפרתי ותענני למדני חוקך. דרך שקר סר ממני ותורתך חונני. טוב טעם ודעת למדני כי במצוותיך האמנתי. טוב אתה ומטיב למדני חוקך. עושה עם עבדך כחסדך וחוקך למדני. עבדך אני אבינני ואדעי דותיך, פניך ער בעבדך ולמדני את חוקך. ריבונו של עולם, כונן לאדם דעת המלמד תורה לעמו ישראל. אתה ציוויתנו על ידי צדיקיך האמיתיים לעיין בתורה ולחדש בה. ובחמלתך הגדולה חמלת עלי להבין מעט בתורתך הקדושה. עד אשר יש בכוחי להתייגע עד שנמצא חידושי תורה. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. וכאשר שמעתי וראיתי כבר כמה וכמה אנשים כערכי שזכו על ידי הגיעתם לחידושי תורה הרבה, כי הוא חובה על בן תורה להשתדל ולהתייגע בזה עד שנמצא חידושי תורה, ולא יהיה עץ יבש חס ושלום. רק יעשה פירות בתורה שהוא תיקון גדול לנפשו. ועתה, אדוני מלכי ואלוהי אבי שבשמיים, מה אומר ומה אדבר אחרי שבעוונותיי העצומים התרחקתי ממך כל כך עד שאני רחוק בעיניי אפילו מלבקש על זה. וגם אני מתרשל הרבה אפילו בעסק התורה בפשיטות. לפעמים מחמת אונס מטרדת הפרנסה ומריבוי הבלבולים המבטלים. ועל פי רוב אני חייב בעצמי, מה שאני מתבטל מדברי תורה בעיתים הרבה, שאני יכול לחטוף בהם דברי תורה הרבה. וכל מה שאני מתבטל מהתורה נמצאים כנגדי ביטולים הרבה. כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, אם בטלת מן התורה, יש לך בטלים הרבה כנגדך. עתה איך זוכין לחתוך חתירה ולבקש אותך לתקן כל זה, עד שאזכה לעסוק בתורה באמת ולהגות בה יומם ולילה, ולא אפתור את עצמי בתירוצים של שקר. ולא אטעה את עת עצמי, כי סוף כל סוף מה יהיה ממני ומה אשיב ביום הדין שישאלו אותי פלפלת בחכמה? צפית במרכבה? ביאח אנפי נאו קדם מלכה. בפרט שאני יודע בנפשי אשר קלקלתי הרבה הרבה על ידי מעשיי הרעים ומחשבותיי מגונות ומידותיי הרעות. ועדיין לא שבתי מטעותי, והמצולות ים שוטפים עליי בכל עת. ואני מוטבע בי בן מצולע ואין מעמד, עד אשר אין יודע כלל היכן אני בעולם. ואני הולך נע ונד, מבולבל ומטורף מאוד. ואף על פי כן נפשי ולבי צועקים בקריבי, בכל מה וחזק, עד מתי פתאים תאהבו פתי? עד מתי הצל תשכב, מתי תקום משנתך? עד מתי, עד מתי? על כן אמרתי, כל עוד נשמתי בי, אהרוג, ואזרק, ואתנפל, ואתחנן מול רחמיך הרבים וחסדיך העצומים. אולי אזכה אתה לדבר דברי אמת לפניך, עד שאזכה לעורר רחמיך האמיתיים עליי. עד שתעשה עמי חסדיך, ותעזרני, ותושייני, ותורני, ותלמדני דרכים ועצות אמיתיות בכל יום, בכל עת ובכל שעה. באופן שאשוב לתורתך באמת, שאזכה להתמיד בתורתך הקדושה ולהגות בה יומם ולילה. ואל יטרידני שום טרדה ועסק, אין עסקי הפרנסה, אין שאר צורכי הגוף. רק אשתדל בכל עוז לחטוף עתים וזמנים מתוך כל הטרדות והעסקים, בפרט בלילה. ואתה תעזרני ברחמך, באופן שאזכה ללמוד הרבה בכל יום, ואזכה לשום כל ליבי על התורה ועל העבודה. עד שאזכה בהחמיך שתפתח ליבי בתורתך ויפקחו עיני שכלי בקדושה ובטהרה. עד שאזכה לחדש בתורתך חידושים אמיתיים בכל עת, שיהיו לנחת ולרצון לפני כיסי כבודיך, ויהיו תיקון גדול לנפשי ורוחי ונשמתי. שאזכה לתקן על ידם כל מה שפגמתי בעוונותיי הרבים מעודי ועד היום הזה. ובפרט גם במחשבות וערעורים רעים שפגמתי בהם הרבה, אזכה לתקן על ידי ערעורי תורה. שהזכמי עתה שיהיו כל היום דעתי ומחשבתי דבוקים בירורי תורה בכל עת, ביום ובלילה, בשבטי ובביתי ובלכתי בדרך, בשוכבי ובקומי, בשנתי ובעקיצי, בעסקים בני אדם ובישיבתי לבדי. עוזרני בהחמח שתהיה דבוקה מחשבתי בתורתך תמיד בקשר אמיץ וחזק, עד שאפילו בעת שאתחבר עם בני אדם תהיה מחשבתי בפנימיותה דבוקה ותורתך הקדושה. ולא אשכח אותה לעולם אפילו לפי שעה קלה. ותהיה מחשבתי דבוקה כל כך בתורה הקדושה, עד שאפילו בשעת שינה יהיו עוברים עליי בחלום מחשבות של חידושי תורה אמיתיים. עד שאזכה על ידי זה לגרש ולבטל ממני כל המחשבות רעות וכל הרעיונים והרהורים רעים, וכל מיני שיגעון ורוח שטות שנדבקו בלבי ודעתי על ידי מעשיי הרעים מעודי ועד היום הזה. הכל יזכה לבטל על ידי מחשבות של תורה, שיזכה לקשר עצמי בה בקשר אמיץ וחזק תמיד בלי שום רפיון. ותכף שיבוא על דעתי חס ושלום איזו מחשבה חיצונה, מכל שכן איזה ערעור רע חס ושלום, אברח מיד ממנו, ואנוס לתוך מחשבות של תורה. ומעומק חשכת מצולות ים ותיתה יוון אברח לאורח חיים, למחשבות ואורחי תורה הקדושה אשר הם חיינו ואורח ימינו. עד שאזכה ברחמך רבים שתפתח לי שבילי השכל, עד שאכנס בחדרי התורה הקדושה. ואזכה לכנוס ולטייל בתורתך הקדושה מחדר לחדר, ומפלטין לפלטין, ומהיכל להיכל, ומבית לעלייה, ומעלייה לעלייה, ולכשר ולחבר ולייחד, ולכלול כל החדרים וההיכלות יחד בקשר אמיץ וחזק, ולהכיר ולהשיג ידיעת אמיתת אלוהותך על ידי זה. עד שהזכה שתיתן לי בחסדיך במתנה גמורה את כל דברי תורתך הקדושה עם כל חדריה וכליה, שתהיה נקראת תורתי ממש. ויקוים במקרא שכתוב כי אם בתורת אדוני חפצו ותורתו יהגה יומם ולילה. מלא רחמים רחם עלי וקבל את החנוני, כי לא בחסד ולא במעשים באתי לפניך. כי באמת אין לי עתה שום פתחון פה לבקש על דבר קל שבקלים, מכל שכן וכל שכן על גדולות כאלה. אך גלוי וידוע לפניך יודע תעלומות שאני מחויב ומוכרח לדבר כל זה, על פי כל מה ששמעתי מרבותינו הקדושים זיכרונם לברכה. כי חסדיך לא תמנו וחממיך לא חלים מעולם. ובכן, תרחם עליי מלא רחמים. שאפילו בעת שאזכה ברחמך לחדש חידושים אמיתיים בתורתך הקדושה, שלא אטעה בנפשי לומר שכבר באתי עד תכונתה וכבר נכנסתי לפנימיותה, רק אזכה להבין ולדע תמיד כמה אני רחוק מאמיתת פנימיותיה, כי גבוה מעל גבוה שומר וכו'. ויש פנים לפנים, כמו שכתוב, לכל תכלל ראיתי קץ רחבה מצוותך מאוד. וכאשר לגדולתך אין חקר, כך אין חקר לתבונות התורה שהוא אחדותך. ואפילו כשאזכה להשיג השגות של אמת, תחזקני להשתדל ולחתור ולהתייגע, ולחפש ולבקש יותר ויותר, לסלסל ולפלפל ולעיין בעין אמיתי בתורתך הקדושה, בכל לב ונפש, במסירות נפשי באמת, עד שתפתח לי בכל עץ שעריה ופנימות חדריה יותר ויותר. להבין ולהשכיל ולהשיג אמיתת פנימיות התורה, שהוא בחינת אדם דקדושה באמת, כמו שכתוב, זאת התורה אדם. עד שיהיה נמשך עלי הצלם אלוהים בשלמות, ויהיה נכלל באדם העליון בתכלית, בתכלית השלמות באמת, עד שאזכה להכיר ולהשיג אותך באמת, כרצונך הטוב וכרצון צדיקיך האמיתיים, כי לכך נוצרתי. מלחם עלי מלא רחמים, והחזירני בתשובה שלמה לפניך מהרה, ותן חלקי בתורתך, כי לא על צדקותיי אני מפיל תחינתי לפניך, כי על רחמיך הרבים. ובכוח וזכות גדולי הצדיקים האמיתיים, רבותינו הקדושים, זכותם יגן עלינו. אשר כוחם יספיק גם עלי, כמו שאני, כמו שאני. להוציני ולתארני מכל טומאותיי מהרה מהרה, ולזכותני בחיי לכל מה שביקשתי מלפניך מלא רחמים. ואני תמיד אייחל, והוספתי על כל תהילתך. טבענה שפתי תהילה, כי תלמדני חוקך. יהי לרצון עם רפי והגיון לבי לפניך, אדוני צבועי וגואלי, אמן.